מזמור טז, מכתם לדוד, שומרני אל, כי חסיתי בך, אמרת לאדוני, אדוני אתה, טובתי בל עליך, לקדושים אשר בארץ המה, ואדירא כל חפצי ירבו עצבותם אחר מהרו.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 שיוויתי אדוני לנגדי תמיד, כי מימיני בל אמות. לכן שמח לבי ויג אל כבודי, אף בשרי ישכון לבטח. כי לא תעזוב נפשי לשאול, לא תיתן חסידך לראות שחד. תודיעני אורח חיים, שבע שמחות את פניך. נעימות במנחה נצח